Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sgala Fudhi bagi Allah tuhan sekalian alam, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan kembali penerangan atau pencaharan tajwid pada surah Al Quraisy ayat yang ketiga. Anz bilahi mina syaitan rodim, fal yagbudu fal ya'budu. Baik. Pertama sekali bunyi fa bukan for. Fa tipis. hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah, kalau boleh yang di sebelah dalam. Untuk memastikan sebutan huruf fa itu pada makhraj yang betul dan berbunyi tipis. Begitu ya. Anda kata gigi kita terlebih ke depan, dia akan jadi bunyi for. For salah. Dia, dia tidak tepat. Dia mesti fa, ya. Dan jangan tautkan bibir ...menjadi bunyi fal, fal, salah. Kalau fal, dia tidak, hujung gigi atas tidak bersentuhan perut bibir bawah. Mesti bunyi fal. Ya? Dan pada huruf lam ada sifat tawasut, ia agak bertempoh sedikit. Ya? Tawasut ialah antara bunyi syiddah, tertahan dan rokhawah yang mengalir. Tengah-tengah itu ialah tawasut. Hurufnya ada lima iaitu lam, roh, nun, mim dan ain. Sama juga dengan bacaan seterusnya itu, kalimah seterusnya ialah Ya'fal-ya'a. يَعْ, Dua-dua ada tawasut. dari sebutannya agak bertempuh sedikit. Maknanya tidak boleh dibaca secara tergesa-gesa. Tak boleh dibaca secara begini. Fal-ya'budu. Mesti fal-ya'budu. Begitu ya. Dan dal-waw mati depan du. Hukum asli dibaca dengan dua harakan. Baik, selepas wau itu kita lihat ada alif yang di atasnya ada bulat lonjong. Huruf ini ialah huruf ziyadah. Huruf ziyadah ada tiga. Huruf ziyadah ialah huruf penambahan. Tidak berfungsi ketika dia baca wakaf dan tidak juga berfungsi ketika dia baca wasal. Tidak berfungsi ketika dia baca wakaf dan tidak berfungsi ketika dia baca wasal. Maknanya huruf ini diabaikan. Dan dia ada tiga wajah. Alif, ziyadah, waw ziyadah dan ya ziyadah. Huruf penambahan ada dalam Al-Quran, ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Baik. Fali'abudu ra. Asas kepada sebutan ini ialah ra. Maknanya ra dibaca tebal. Ra tafkhim. Ra ba' sabudu di atas ra'b, ba' di atas ba. Huruf yang e, bertasdiq ini hilang kalkolahnya. Dibaca dengan ra'b, ba'. Ra' tebal, ba' tipis falyabudu rabba begitu ya kemudian ha alif di atas ha ha ialah men asli zal alif di atas za za juga men asli asalnya namun apabila dibaca wasal ia tidak lagi dibaca panjang sebaliknya dieja kepada lam yang bertanda mati itu asalnya hadza za lam ma asli ha ya ma asli apabila dibaca wasal Wasal artinya terus atau sambung, maka ia tidak lagi dibaca dengan panjang dua harakat, Sebaliknya, dieja ke lam yang bertanda mati. Hamzah wasal bertemu lam, lam ada tanda mati, lam yang berbunyi. Dan sebenarnya selepas lam itu ialah salah satu daripada empat belas huruf-huruf qamariyah. Maka sini lah hukum alif lam qamariyah atau nama lainnya idhar qamari. Jika berada di pangkal ayat atau di permulaan bacaan atau sebutan pada kalimah penuhnya dibaca dengan alba begitu. Ketika baca wasal dibaca dengan zalba. Ini bermakna apabila dibaca wasal, apabila dibaca sambung, apabila dibaca terus, hamzah wasal iaitu alif yang ada swad separuh atau kepala swad itu walaupun alif hamzah wasal itu ia tidak lagi digunakan bacaan menjadi daripada alba kepada zalba. begitu ya Baik, ba ya mati di atas bae bacaan lin atau huruf lin huruf lin ini ada dua iaitu waw dan ya yang mati sebelumnya didahului oleh baris di di atas jika saya menggunakan huruf ba ba ya mati di atas bae dan ba waw mati di atas bau saya ulang lagi sekali huruf lin ada dua ya tu waw dan ya yang mati sebelumnya didahului oleh baris di atas jika saya menggunakan huruf ba ba ya mati di atas bay dan ba waw mati di atas bau sebutan ini pertama sekali ia bersifat lin, lembut lunak atau mudah atau tidak memberatkan lidah yang keruwanya pada huruf waw dan ya ada sifat rokhawah suara yang mengalir jadi sebutannya dia agak bertempuh, sebahagian daripada guru saya mengajar pada kadar dua harakat, Sebahagiannya lain sekadar mengambil sifat lin, iaitu mudah dan lunak sahaja. Bermakna di sini, bacaan uh, sebutan naklah sampai ke huruf ya' yang dialirkan sedikit. Sebab ada sifat rokhawah. Begitu juga dengan huruf waw, dialirkan sedikit kerana ada uh, rokhawah. Jadi sebutannya agak bertempuh juga. Tidak boleh dibaca secara tergesa-gesa kerana meraihkan sifat lin dan juga rukhawah yang ada pada huruf waw dan ya. Dari bunyi begini. Bai sampai ke rukyak. Makhrash rukyak ialah di tengah-tengah lidah. Dan bau. Makhrash rukwaw di mana mulut kita akan memuncung sedikit dalam berbentuk uh, o U uh, atau muncung sedikit. Bau. Begitu. Al-bai. Al-bau. Dan huruf ta ialah... Huruf yang terakhir uh, satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. oleh kerana dilalui oleh bacaan lin dan apabila diwaqafkan, waqaf ini menjadi makin dibaca dua empat atau enam rakam makin juga disebut sebagai mallyin ya. Almuzbillahi mina syaiton radhim fal yabudu rabbhaa zal baiti فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Jika diperhatikan bacaan madlin saya itu dibaca pada kadar empat harakat dan terdapat hukum hamas pada akhir ayat pada akhir huruf tersebut iaitu ta bait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم falyabudu rabb hadhal bait wa qum malin dan hamas mudah-mudahan berzi sedikit pencerahan pada bab uh, pencerahan tajwid surah al-quraish ayat ketiga ini semoga bermanfaat wallahu aalam